الحمد لله الذي منّ علينا بحفظ القرآن وتعلم أحكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها والصلاه والسلام على خير خلق الله على الاطلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه الذي بعثه الله تعالى بالقران liyakuna lin-nasi mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi-idnihi wa sirajan munira wa mubashiran lil-mu'minina bi-anna lahum min Allahi fadlan kabira wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi Sallallahu te'ala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve attabi'in ve men tebi'ahum bi ihsanin ilə yumiddin thumma emma ba'd Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh mühterem Müslüman, gardaş ve bacılarım Yine de Rabbimize sonsuz sayda sonsuz derecede hemd ve şükürler olsun ki bu günde bizi sizinlə bu məclisə yığıb və bizə nəsib edib ki, biz bu cündə onun kəlamı olan Quran-ı kərimi öyrənək və onun haqqında danışaq. Və bu bir neymətdir və bu neyməti yalnız ağıl sahibləri başa düşər. Allahın kəlamı barəsində danışmaq, Allahın kəlamı barəsində söhbətlərdə iştirak etmək, Allahın kəlamı barəsində olan Qurani kərimi izah etmək və onda olan hikmətləri ortaya çıxartmaq doğrudan da bir neymətdir. Və Rəbbim istədiyi kəsə bunu nəsib edər. Və yenə də hənd olsun ki, Allaha, Allah subhanə ve tealə bizə bu günü nəsib etdi ki, biz bu gündə sağ salamat onun kəlamı haqqında söhbət edəcək inşallah və adətimizə uyğun mən istəyərdim bugün sizinlə bir az qiyamət surəsi barəsində danışım və bilirsiniz ki bu surə qəlbləri titrədən insanı yerindən oynadan onun qəlbinə bir qorxu salan bir surədir və uca Rəbbimiz buyurur və zəkkir فَإِنَّ الذِّقْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Xatırlat, çünki xatırlatmaq müminlərə fayda verər. Və ən birinci mən özümə, sonra isə sizə bu surə haqqında bəzi məlumatları verib və onu sizə xatırlatmaq istəyirəm. Və bu surəni tədəbbür edəndə orada çox dərin mənalar görə bilərik. Hüce Rabbimiz buyurur, La uqsimu bi yevmil qiyâme. Amd içirem gününə. gününe. Rabbimiz Subhanehu ve Teala qiyamete amd içir. Qiyamet gününe amd içir. Hak hesab gününe amd içir. Ve Rabbimiz heç nədən boş yerə bir şeyə amd içmez. Deməli bu amd içtiği bir məfhum. Bu məfhumun böyük bir mahiyyəti var Rəbbimin yanında. Ona görə buyurdu, لَا اُقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ And içirəm qiyamətə. And içirəm qiyamətə. Allah subhanə və tealə qiyamətə and içir. O kəslər ki, vay olsun o kəslərin halına ki, qiyamətə inkar edir. Allah subhanə və tealə Əghsan deyir: "La uqsimu bi yawmil qiyamah andolsun bu günə, andolsun qiyamətə." Və bu ayəni dərindən düşünsək, bu ayətin içində böyük bir məna var. Sonra Rəbbimiz davam edir, buyurur: "Və la uqsimu bin-nafsil lawwama, fa andolsun özünü qımayan nəfsə." Deməli, bu ayətdən birindir ki, o gün bəzi nəfslər özünü qınayacaq. O gün bəzi nəfslər, çəş bu əməli edərdim, çəş mən namaz qılardım, çəş mən oruç tutardım, çəş mən Allah yolunda çox xərcləyərdim, çəş mən Qurandan çox oxuyardım, Qurans surələrini çox əzbərləyərdim. Fə Qurani Kərimdən bəlk yapışardım. Və Allah Subhanahu buyurur: "Və əqsimu bin-nefsil-lawaama." An di çıram o gün peşmançılıq çəkən nəfsə. "Mən niyə belə etmədim?" və "Mən niyə belə etdim?" deyən nəfsə Rəbbimiz Subhanahu wa taala andişir. Necə uca Rəbbimiz Qurani Kərimin bəzi surələrində Bəzi o gün üzləri qaralan insanların kəlamını zikr edərək buyurur. O gün bəzi insanlar deyərlər: "Qala rabbir c'un. Ey Allah, bizi təzədən qaytar. La ali a'mal salihan fima tarakt." Bəlkə tərk etdiyimiz salih əməlləri təzədən görərdi. Amma insana şans birdə hə verilir. Insana həyat bir dəfə verilir. İnsana vaxt bir dəfə verilir və ağıl sahibləri bu həyatdan, bu vaxtdan ibrət alıb öz vaxtlarını düzgün bir şəkildə sərf etməlidirlər. Bəzi müsəlmanların yanında vaxt məfhumu heç bir şey anlam gətirmir. Vaxtlarını boş-boş, mənasız olan bir şeylərdə keçirirlər. halbə uca bəmis vaxtı sənə əmanət kimi verib və bu vaxtın bir neyimətdir sənə qarşı sənin üçün və bu vaxtı səm düzgün bir formada düzgün bir şəkildə istifadə etməlisən bəli nəfs zəyfətir insan zəifdir və xuliqal insanu zəyifa insan zəif yaradıldı deyər Rəbbimiz buyurur Bəli, amma başqa ayətdə də uca Rabbimiz buyurur Qad əfləhə mən zəkkəhə Nəfsini təmizləyənlər nicad tapdı Və qad xabə mən dəsəhə Nəfsini təmizləməyənlər Həyatlarının məqsədlərini bilməyənlər Nə üçün yaşadığını bilməyənlər Nəyə qulluq etdiklərini bilməyənlər isə xabə Ziyan çəkdilər Nəfsini təmizləməyənlər özlərini haqq hesab etməyənlər. Mən bucun Allah üçün nə etdim? Mən bucun Qur'an-ı Kerimdən nə oxudum? Mən bucun nə əzbəllədim? Mən bucun hansı bir xeyir, əmələ bir səbəb oldum? Deməyən nəfslər ziyana uğrayıblar. Kullu nəfsin və iqatul maud Bütün nəfslər ölümü dadacaq istəsəm də istəməsəm də, varlı olsam da, kasıb olsam da, vəzifəli olsam da, vəzifəsiz olsam da, güclü olsam da, güçsüz olsam da, kullu nəfsin zaiqatul maut. Bütün nəsllər ölümü dadacaq. Bu sənin əlində deyil. Sən ölüm gəldikdə heç bir şey edə bilməzsən. Sən onun qarşısında acizsən. Nə qədər malın olsun, pulun olsun, gücün olsun, qüvvətin olsun, övladın olsun bir fayda verməz. Kullu nəfsin və iqatül məut Uca Rəbbimiz buyurur, bütün nəfslər ölümü dadar. Thumma iləynə turcaun Sonra isə siz bizə döndəriləcəksiniz. Siz bizə qaydacaqsınız. Və lə uqsimu bin nəfsin ləvvəmə And olsun, özünü qınaya, qınaya nəfsə keşmançılı çəkən nəfsə Allah subhanətələ həmin nəfsə and içir. Deməli, bu ayətdən məfum olur ki, bəzi nəfslər özünü həmin gün, qiyamət günü qınayacaq və Hoca Rəbbimiz buyurur, xatırlat, xatırlatmaq mömüllərə fayda verər. Gəlin, bu gündən nəfsimizi tərbiyələndirək. Gəlin, bu dərsdən sonra, bu dəqiqədən nəfsimizi cudovlayaq onun hər istədiyini eləmeyə bilər çətindir ona görə peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam buyurur kullu bani adam khata'um bütün insanlar bütün bani adam davamiyyətli səf edəndir və xeyrul khata'in tawwabun və ən gözəl səf edənlər edənlərdir və zikr fə inə zikra müminin lmu'minin Xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Hamız birbirimize xatırladaq. Hamız birbirimize nəsiyyət verək. Necə Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, əd-dinu nəsihə. Din nəsihəttir. Din nəsihəttir. Vələ uqsimu bin nəfsilləvvəmə. And olsun qiyamət günü özünü peşmançılıq çəkən nəfsə, özünü qmayan nəfsə. Bu dünyada olarkən özünü tərbiyə etməyən nəfsə, bu dünyada olarkən Qurana xidmət etməyən nəfsə, bu dünyada olarkən Qurandan yapışmayan nəfsə Allahın kəlamı onun üzərində bir əmanətdir bilməyən nəfsə Eyhsebul insanu an la najma'a 'izameh İnsan elə düşünür ki, elə zənn edir ki, elə fikirləşir ki Biz onun sümürlərini bir yerə yığıb onu dirilə bilməyəcəyik. Əyəhsəb elə düşünür. Bələ qadirinə alə ən nusəvviyə bənənə Biz hətta onun barmaq ucularını belə, barmağında olan izləri belə, barmağını belə diriltməyə, xərq etməyə hazırıq. Burada bir hikmət Burada bir hikmət var. O cə Rabbimiz barmaq uçlarını dedi, "Bəla qadirin ala an suvi yanane." Barmağının ucunu, barmağını belə diriltməyə, xalq etməyə hazırıq. Nəyə görə bilirsiz ki, insan bədənində bütün orqanlar bir-birinə başqa insanlara oxşaya bilər, yalnız barmağın ucundan başqa, orada olan o izlərdən başqa Rəbbimiz onu müxtəlif bir şəkildə yaradıb və 14 əsir bundan əvvəl bəla qadirin ala an nusvi banane biz onun barmaq uclarında olan izləri belə xalq etməyə hazırıq deyə buyurmuşdur subhanəhu və təala subhanəhu subhanə pak və noksansız allah bəla ala an nusvi banane biz onun Bütün hər bir hissəsini, bütün necə var idisə onu diritməyə hazırıq, hətta barmaq ucunda olan izləri belə. Əgər Rəbbim bizi bir dəfə yaradıpsa, onun üçün ikinci dəfə yaratmağa nə var ki? Bəzi ağılsız insanlar ikinci yaradılışı inkar edir, deyir, beş günlüyü dünyadır, keyf elə gətsin. Yazıq, bilmir, bilmir. Bilmir Peygamberimiz sallallahu aleyhi və selləm buyurur, La yezəl qadəni abdin həttə yus'ələn arba' Kişinin gəhmət günü ayağı yerinden terpenmez, həttə dört şeyden soruşulmayınca, sehətindən, malından, vaktından, Allah Subhanehu Wa Teala sənə bu neymətləri verip, və qiyamət günü səndən bir-bir soğuşacaq. Allah subhanə və tealə sənə bunu borc verib və ve qiyamət günü borcunu alacaq. Bələ qadirinə alə ən nusəvviyə bənənəh Biz həttə onun barmağının ucunda olan izləri belə dilitməyə hazırıq. Bəl yuridul insanu liyefcürə əməməh Lakin insan qiyaməti Allahın vəd etdiyi günü inkar etmək istəyər. Yəsələ əyyənə yəvmül qiyamə və diyər nə vaxtdır o qiyamət günü? Nə zamandır, nə vaxtdır? Bəyən biz qiyamətə hazırıq ki, o sual haqqında da o sual veririk. Nə etmişik ki biz? Bütün hər birimiz gecə və gündüz günahın içindəyik. Rəbbimiz hamımıza əff etsin, bağışdasın. Rəbbimizə qarşından körüx. Rəbbimiz bizi yedizdirir, içizdirir, ruzlandırır, qoruyur, hisselir. Bununla bərabər yenə də niyə belə oldu? Niyə belədir? Bu cür naşükürlük əlamətlərimiz əlamətlərimiz var. Allah Subhanehu ve Teala hammızı eff etsin. Hammızı bağışlasın. Yəsələ eyyənə yəvmül qiyâmeh ve diyər ne vaxtdır qiyamət günü? Ne zamandır qiyamət günü? Fə əzə bəri qalbə sar Gözlər bereleceği gün Və xəsəfəl qamər Ay Tutulacağı gün Və cümiyəş şəmsu vəl qamər Güneşle ayın Qovşacaqı gün Yəqûlül insanu yevmə izin Eynəl mefar O gün insan diyecəyəy Hara qaçım, hara gedim, Harda gizlenim Zülməttim Hak yidim, namaz kılmadım Oruç tutmadım, müsəlmanlardan olmadım, Qur'an oxumadım, Qur'ana xidmət etmədim. Yəqulul insanu yəvmə izin əynəl məfar. O insan deyər, hara qaçım, hara qizdənim. Kəllə lə vəzar. Xeyr. O cün Hiçbir yerde Hiçbir mekanda gizlenmeyi olmaz Kelle la vazar İlâ rabbike yevme izinil mustaqar O gün kaydış Ancak senin Rabbine olacaktır İlâ rabbike yevme izinil mustaqar Rabbimiz bizi terbiyelendirir O gün hakkında danışır Bu ayetler hakkında düşünmeyen fikirleşmeyən, Sözsüz ki, ağıl sahibi, Silfine daxil olmayan bir insanlar grubudur. İlə Rabbika yevme izinil mustaqar. O gün, kaydış yeri olan Rabbinin yanıdır. Yunebdəu linsânu yevme izin bimə qaddəme ve ahhar. O gün, insana... Əvvəllər etdiyi və sonrada, sonraya saxladığı əməlləri barədə xəbər veriləcəkdir. Nə etdin? Nə etmədin? Allah üçün nə etdin? Nə etmədin? Tək olanda nə etdin? Nə etmədin? İnsanlar qabağında olarkən namaz qıldın, tək olanda namaz qılmadın, özünü tərbiə etdin? Etmədin, Allahın kəlamına necə kömək etdin? Etmədin yönəbəl insan o gün insana xəbər veriləcək sən bu əmələ etdin sən bu əmələ etdin sən bu əməlləri etmədin rəsulullah sallallahu alayhi və sallam deyəndə şu quran oxuyun iqraul -Qur ye quran fa innahu yati yawmal qiyamati şəfi'an li ashabihə quran oxuyun Çünkü quran qiyamət günü öz sahibi üçün şəfaətçi olarak gələcək bunu dediyi halda buna məhəl qoymadın əmələ etmədin Eytinatsız hərəkətlər etdin. Bəlil insanu alə nəfsihi basira. Bəlil insanu alə nəfsihi basira. İnsan öz nəfsini gözəl tanıyır. İnsan öz nəfsini gözəl tanıyır bilir ki nə edib nə etməyib və bu bir xatırlatmaq idi ən birinci özümə ən birinci özümə sonra isə sizə çünki biz hər zaman bu kür sözlərə Allahın kəlamına ehtiyacımız var günah edirik günah içindəyi Na şükürlüy edəri, razı qalmırıq, səbr və ona görə də bu cür sözlərə bir mənəvi cəhətdən ehtiyacımız var. Ona görə o Zərbimiz buyurur və zikr. Fe innez zikratan fa'l mu'minin xatırlat xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Vəzkir fe innez zikra kenfa'ul mu'minin. Müminlərə fayda verər, ağıl sahiblərinə fayda verər, iman gətirənlərə fayda verər. Allazina yu'minuna bil-ghayb. Müminlər o kəsdərdir ki, qeybə inanar, cənnətə inanar, cəhannəmə inanar. Hətta görməsələr belə yenə də inanarlar, yəqinliklə inanarlar. Ona görə Allah subhanahu va taala Quran-ı Kerim-i bizə indirdi. Quran-ı Kerim şıkafta qoyulan bir kitab deyil. Quran-ı Kerim şıkafta qoyulub hər il, hər ay tozda olmasın deyə üstünün tozunu silinən bir kitab deyil. Rəbbimiz Quran-ı kerim bunun üçün indirmədi. Quran-ı Kerim yas məclislərində yası yola verən və mənası başa düşülməyən oxunan bir kitab deyil. Məqsəd o deyil. Məqsəd Quran-ı Li Lütuxri cənnəsə minə zulüməti ilə nur Bu kitabla insanları azğınlıqlardan, zülümətlərdən, qaranlıqlardan Nura çıxartmaqdır, İslama çıxartmaqdır, Düzgün cəmiyyətə çıxartmaqdır. Müsəlman Müsəlman sözlülü mənası təslim olan deməkdir. Rəbbinə təslim olan müsəlman zülm etməz, müsəlman qeybət etməz, müsəlman başqasının haqqını yeməz, müsəlman borc aldıqda borcunu qaytarar. Bəzi müsəlmanlarımız bugün gün başqa insanlardan borc alır və borclarını onlara qaytarmır. Halbuki Rasulullah sallallahu alayhi və sallam Borcu olan insana namaz qılmadı. Qedin özünüz cənazə üzə namazı qılın. Bu çox mühüm bir məsələdir. Hər bir zaman insan özünü tərbiə etməlidir. Yanındakılarını, ətrafındakı, evində olanları, uşaqları, övladıları İslam tərbiəsi ilə tərbiələndirməlidir. İslam tərbiəsi nədir? İslam tərbiəsi nədir? İslam tərbiyəsi gözəllikdir, mənəviyyatın gözəlliyidir, insan əxlaqının son dərəcədə olan bir gözəl formasıdır. Budur İslam. İslam nə istəyir? İslam dini nə deyir? Dir, və lâ təkulur riba. Riba faiz yeməyin. Faizlə əlaqəyə girməyin. Bu gün insanların Fikirdə olması, bədbəx günündə olmasının səbəblərindən də biri faizdir. Allah lənət edib faiz alana və verənə. Bu məsələ önəmlidir. Bugün əksər müsəlmanlar faizlə müamələ edirlər. Faiz alırlar, faiz ver verirlər, banklardan istifadə edirlər. Sonra isə deyirlər, Allah niyə duamızı qəbul etmir? Allah niyə mənim imanımı qaldırmır? Allah sənin duanı necə qəbul edər ki, necə imanıvi artırar ki, necə sənin malda və bərəkət verər ki, sən Allaha qarşı hər beylan etmirsən? Yə eyyuhəlləziyinə əmən uttəqullah, ey iman edənlər Allahdan qorxun, və dəru mə bəqyə minə ribəin kuntun müminin və ribadan qal qalıqlardan, ribadan faizlardan çəkinin əgər mömünsünüzsə. Fə illəm təfəlu fa'zənu biharbin minəllahi və rasulih. Əgər bunu etməsəniz, Allah və onun rəsuluna qarşı hərb elan etmiş olarsınız və onlar da həmçinin sizə qarşı hərb elan edər. Bu məsələlər mühümdür. Bu məsələlər mühümdür. Axırıncı dəfə ne zaman Qurani oxumusan? Ahrıncı dəfə nə zaman Quranın xeyri üçün, İslamın xeyri üçün bir hərəkət görmüsən? Bir əməl etmüsən? Misalman, gərək nəfsini tərbiə etsin, tərbiyələndirsin. Bəli, hər bir insan xata edə bilər, hər bir insan öz nəfsinə zülm edə bilər. Necə uca Rəbbimiz buyurur, İnnən nəfsələ əmməratun biz su Həqiqətən nəfs insana pis şeyləri əmr edər. Beli, ama Cunah etmeyi ayıp değil Cunah etmeyi ayıp değil Cunahını başa düşüp Onu yine de üzerinde tekrar etmeyi ayıp ve problemdir Gelin birbirimize yardım edeyim Gelin birbirimize kömey edeyim Gelin haramlardan çekineyim Gelin faiz yemeyeyim Gelin zulüm etmeyeyim Gelin başkasının hakkına girmeyeyim Gəlin yalan danışmayaq Gəlin halal yeyək Və bu çox mühüm məsələlərdir Və çoxlu sayda müsəlmanlardan, Bəzi müsəlmanlardan şikayətlər var Bəziləri Dediyim kimi borc alır, borc qaytarmır Bəziləri faiz yiyir Bəziləri zina edir Uca Rabbimiz: "Buğurur və la zinə. Zinaya yaxınlaşma. Zinaya yaxınlaşma demir zina etmə. Deyir yaxınlaşma." Uca Rabbimiz buyurur: zina. buyurur "Kulil mu'minina yaguddu Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem möminlərə denen gözlərini ötsünlər, aşağı salsınlar. Harama bakmasınlar Həmçinin və kulil mu'minat yaguddu min absarihin. Məmin qadınlara da de ki, yenə də gözlərini aşağı salsınlar. İslam bir əxlaq formasıdır. Əxlaq istəyən, cəmiyyətin düzgün bir formada formalaşmasını istəyən İslama a gəlsin. Özündə və aləsində və yaxınlarında İslamı tədbiq etsin, o zaman halalın, haramın, nə olduğunu və həyatının, məmasının nə olduğunu anlayar, başa düşər. Və yenə də Rəbbimizə şükürlər olsun, həm də olsun. Baxın, biz çoxlu şükür etməliyik ki, Rəbbimiz bu gündə bizi bura yığıb. Rəbbimiz bu gündə bizə bu neyməti nəsib edib ki, biz onun kitabı barəsində danışırıq. Mən demirəm bizim dəstərə gəlin, məcbur etmirəm, amma sizin üçün deyirəm. Biz əlhamdülillə, hər bir dərs Allahın kitabından olan o surələri Qurani kərimdən oxuyox, ya hər bir simvli, əlaməti, hərəkəni izah edirik və bu bir meymətdir, özünü məhrum eləyənin vay halına. Vallahi, billahi, tallahi, biz bu Quranın sirlərini öyrənmək üçün nə qədər əziyyət çəkmişik. Hazır bir şəkildə internet qabağında, qabağında istiçay, Bu formada da öyrənmirsənsə, sən necə Qurana qarşı eytinatsız bir hərəkət edirsən və necə mən Quranı sevirəm, Quran haqqında ağız dolusu danışırsan, əgər bu fürsətdən də istifadə etmirsənsə, nə ixtiyarla bu sözləri deyirsən? Kirləşmirsən ki, sabah övladın səndən soruşacaq, ey ata, ey ana, bu simvol, bu əlamət nedir? Qur'an-ı Kerim istəyirəm. Bu nə deməydir? Bu necədir? Sən nə ne diyecəksən, bilmirəm. Və ya qəd özün örgən. Və bu məsələlər mühüm məsələrdir. Mən yenə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü sizə xatırladıram. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, iqra'ul quran quran oxuyun həmçinin peyğəmbərə sallallahu alayhi ve sellem buyurur khayrukum khayrukum men taallama alqur'ana ve allame ümmətimin ən xeyirləri ən gözəlləri ən yaxşıları men taallama alquran quranı öyrənənlərdir siz ümmətin ən xeyirli insanlarsınız siz ümmətin ən gözəl ən faydalı insanlarsınız inşallah allama al ve allama alquran fa quranı öyrədən Və bu bizim üçün bir şərəfdir, fəxirdir ki, biz Allahın kitabına qulluq edirik. Bu, sən də bu eytiqatda olmasan Allahın kitabını oxuyuram, onu izləyirəm, onun barəsində anlamağı çalışıram, təcvid əhkamları nədir, məxrəc elmi nədir, vəslə nədir, ixfa nədir, xunna nədir, bunlar haqqında məlumat alıram. Bu, sənin üçün bir fəxirdir, fəxir. Sən Allahın kitabına qulluq edirsən deyə. Və inşallah bu gün təcvid əhkamlarının yeni bir dərsinə, iqləb, iqləb dərsinə başlayırıq və biz dedik ki, nun sakin və ya tənvillər 28 hərfə yetişdiyi zaman müəyyən bir qaydalar baş verər dedi izhar idgham dedi idgham iki yere bölünür idgham ma'al gunne ve idgham bila bu dərslər haqqında məlumatı olmayanlar bizim keçmiş dərslərimizə inspekt proqramında olan verdiyimiz dəstərə geniş bir şəkildə qulaq asa bilər bu gün isə iglab adlı bir, bir mövzu keçərik iglab sözünün mənası çevrilmək deməyidir çevirmək deməyidir bir haldan öbürü hala çevrilməyə iqləb deyilir. Ve ecer, sukununun yani nundur, üzərində sukundur və ya tənvillərdən sonra B hərfi gələrsə bu zaman iqləb baş ver verər. Sükununun və ya tənvillərdən sonra B hərfi gələrsə bu zaman iqləb baş verər. Misal olaraq Min bədi, min sözünün sonunda olan sukunununla sonra bədi sözünün əvvəlində olan bə hərfi gəlib. Və bu zaman iqləb baş verər ki, iqləb zamanı n-səsi, mim səsi ilə əvəz olunar. Min bədinin yerinə təcvid əhkəmləri ilə oxuyuruq, min bədi, min bədi və qaydanın üzərində 2-3 saniyə dayanırıq min bə'dinin əvəzinə Quran-ı kərim oxuyarkən min bə'di deyə tələffüz edirik. Və bu iqləb qaydasını Quran-ı kərimdə bildiyimiz kimi balaca min işarəsi ilə işarə ediblər ki və bu da sənə göstərir ki bu qayda iqləbdir. Yəni nun yox, min oxu. Və ya səmi'un basir səmi'un basir sözündə səmi'un sözün sonu tenvin dammadır sonra isə basir sözünün əvvəlində olan b hərfi gəlir və bu zaman iqlab qaydası baş verir. Semiun basirin yerinə oxuyuruq semiun basir. Fə bu qaydan adı iqlabdır. İndi isə gəlin Qurani Kərimi açaq və ə, dərsimizə öyrəşdiğimiz kimi, adət etdiyimiz kimi Qurani Kərimdən bir-bir əvamətləri -bir, və simvollarını izah etməyə çalışaq. Nəs surəsini açaq. Nəs su surəsi və biz keçən dəs Fələq surəsini izah etdiq. Və bu gün isə Allahın izni ilə, Rəbbimizin izni ilə Nəs surəsində olan qayda-qanunları izah edəcəyik. O, Rəbbimiz buyurur: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qul, qul. qul sözünün sonunda ləm var. Ləm ince hərfdir. Bəzi insanlar oxuda oxuyan zaman deyirlər ki, şey, Qul, Qul qalın bir şəkildə. Amma ləm hərfinə hərfidir, incə hərfidir. Qul sözünü dediyimiz zaman dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla Azərbaycan dilində olan ı səsinin incə formasıdır. Lə Və bunu oxuyarkən belə deyirik Qul Qul Qul Qul yox Qul deyə tələffüz edirik Sonda isə Əu Əu Əlif və Ayn gəlir Bilir ki, Əliflə ayn hərfləri bir-birinə yaxın olan bir hərflərdir Yəni demək olar eyni səslənir Yalnız səslənməsində ayn hərfində boğazın sıxılması var Və ona görə bu, ə, bu cür qaydala, qaydaya fikir verməlisən, tələfiz etdiyin zaman Ə-uz-u yox, Ə-uz-u yox, birinci əlif, sonra isə ayında tələfiz etməlisən Ə-u, Ə-u, Ə-u, Yəni, əlifdə boğa sıxılmır, ayında isə boğa sıxılır Ə-u Sonra isə vav görürük Vavın üzərində heç bir simvol və alamət yoxdur və özündən əvvəl damma var, yəni U var. Və biz dedik ki, ərəb dilində və ya təcvid elmində uzadan həriflər var. Bunları nə deyirik? Məd hərifləri. Dedik ki, əgər əlif sakin olarsa, yəni üzərində və ya altında heç bir simvol və alamət olmazsa, özündən əvvəl gələn hərfin əlikəsi fəthə olarsa, bu zaman iki dəfə uzanır əsəsi, ə deyə tərəfiz olunur, ə Və burada da vav sukunludur Yəni sukun dediğimiz mənası Üzərində və altında heç bir simvol yoxdur Baxın, əududur sözünə Vavun üzərində və altında heç bir simvol yoxdur Və özündən əvvəlgən hərf herf Ayn hərfidir Ayn hərfin hərəkəsi dammadır Bu o deməkdir ki Damma, yəni u İki sait miqdarında Daha artıq bir formada uzad, uzadılacaqdır Qul əudu əudu əudu yox Bəzləri deyil Qul əudhu e e Uzatmır Burada isə uzatma var Əudhu e e so, Sonra isə Vəl hərfi gəlir Vəl hərfi bildiyimiz kimi pəltəy hərftir Dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsir arasından çıxartmaqla e, Azərbaycan dində olan zı səsinin pəltəy formasıdır Və inci hərftir Bəzləri deyil Qul əudhu e Zı dedikdə Burada inci hərfi olmur, qalm oxunur Amma düzgün oxunuş isə Qul ə'u-zu Zü Baxın Lu Zü Zü Zü Deyə tələfüz edirik İnce bir formada Zə hərfi incədir Düzgün oxunuş Qul ə'u-zu Zü Deyə tələfüz olunur Və bəzləri oxuyarkən bunu ü ilə oxuyur Deyilər Qul Ü Saiti Ü Yəni bir səslənməsi ərəb dilində və təcvir əhkəmlarında yoxdur. Yoxdur üsaiti. Bəzilərə oxuyarkən deyil, Qul, əudhu Bu oxunuş düzgün deyil, kimliyindən aslı olmayaraq və mən bunu tam yəqinliyilə deyirəm ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ünən oxumayıb. Üsaiti ilə oxumayıb. Bəs dəlilin nədir? Sən nə ixtiyarla bu, bu sözü deyirsən, əlimizdə olan istinadlarla, icazələrlə, on qirayət üzrə icazələrlə tam bir şəkildə şeyxlərimizə, alimlərimizə oxuduğumuz kimi bilirik ki, üsəsi yoxdur və üyilən oxumaq düzgün deyil və deyirlər ki, nəyə görə üyilən oxuyuruq? Çünki inci hərifdir, İncə hərifdir isə o, demək deyir ki, sən hərəkəni dəyişdirməlisən. İncəni biz də, in, incə kimi deyə bilərik. ZU, VU Bu, o, demək deyir ki, incədə sən Ü edəcəksən, incə olmadıqda isə U edəcəksən. Bu, heç bir məntiqə sıxmır və kimliyindən aslı olmayaraq biz bunu elan edirik və deyirik ki, Ü ilə oxumaq düzgün deyildir. QUL ƏU ZU Rab, bil, bə, ra. Ra hərfi qalın formada gəlib nə üçün? Çünki ra hərfin hərəkəsi fəthədir. Dedi ki, ra hərfi əslində nə qalın hərəkədir, nə də ince həriftir. Əgər hərəkəsi fəthə və ya mamma olarsa, yəni ra, ru olarsa, bu zaman qalın formada ra hərfin hərəkəsi kəsri olarsa, bu zaman ince formada ri, ri deyərək tələffüz olunab. Qul, əu... ZU DİRA DİRA Deyərək qalın bir formada tərəfiz olunur DİRAB BİL B hərfi gəlir Və B hərfi bilir ki Qalqala hərflərindəndir Qalqala nə deməkdir? Yəni hava axını dayanır Dayandıqda təzdən həmin hərfi bildirmək üçün Təzdən tərəfiz olunur BİRAB BİL BİRAB BİL Baxın hava axını dayanır BİRAB BİL deyək tələffüz olunur. Və B hərfi də ince əliflərdəndir. Ərf Bi, Rab, Bi Demirik, Bi, Rab, Bi Bi, Rab, Bi İnce bir formada tələffüz edirik. Bi, Rab, Bi Sonra isə əlif gəlir. əlifin üzərində vergül işarəsinə oxşayan bir simvol vardır və dediyi ki, bunun adı vəslədir. Vəslə. Vəslə nə deməkdir? Vəslə iki dənə sözü bir-birinə birləşdirən bir əlamətdir, simvoldur. Vəslədən sonra ləm gəlir, ləmdən sonra nun gəlir və nunun üzərində şəddə var. Ərəb dilində şəmsiyə və qəməriyyə hərifləri deyilən bir anlam var. Şəmsiyə və qəməriyyə. Buna deyirlər hurufu şəmsiyə və hurufu qəməriyyə. Şəmsiyə sözünün mən mənası güneşli həriflərdir. Qəməriyyə sözünün mənası aylı həriflərdir, ay. Gəlin birinci bu terminin məntiqinə baxaq, gəlin görək bu termin hardan gəlib. Nə üçün bəzi hərifləri günəşli həriflər adlandırıblar və bəzi hərifləri isə ailə həriflər adlandırıblar. Axı, bunun e, həriflərlə nə əlaqəsi var? Bu, bir bəlaqət elmində olan bir anlayışdır ki, bəzi alimlər təsəvvürlərində bir ulduz təsəvvür ediblər. Ulduz. Və deyiblər ki, belə bir fikirlərində belə bir fikir keçib ki, günəşli havada ulduz görsənmir. Amma o demək deyir ki, ulduz yoxdur. Və deyiblər ki, bəzi həriflər var ki, orada əlifləm artiklın ləmi gəldiydə, məsələn, ən sözündə əlifdir, sonra ləmdir. Bu ləm var, amma oxunmur. Necə şu ulduz günəşli havada görsənmədiyi kimi Amma olduğunu heç kim inkar etmir, həmkinin bu sözlərdə də müəyyən bir həriflərdə də ləm oxunmur və nun, yəni ən nə sözündə, sözündə olan nun şəmsiyə hərfidir, yəni günəşli hərflərdəndir. O deməkdir ki, ləm isə oxunmur. Və qəməri həliflər deyiblər, qəməri həliflər o deməkdir ki, yenə də öz təsəvvirlərində bir ulduz təsəvvür ediblər və deyiblər ki, aylı havada ulduz görsənib, o deməkdir ki, bəzi sözlərdə də əlifləyən oxunacaqdır. Və ona görə, Qul əuzu birabbin nəs Burada olan ləm oxunmur Və fikir verir, ləmin üzərində, altında heç bir simv və əlamət yoxdur. Ləmdən sonra gələn hərf isə şəddəlidir. Bir qayda deyək, əgər Quran-ı kərimdə ləm hərfini hərəkəsiz, simvolsız, əlamətsiz görsəniz və ondan sonra gələn hər hansı bir hərfin üzərində şəddə əlaməti olarsa, bu zaman ləm oxunmur. Bir daha təkrarlayıram. Əgər Quran-ı kərimdə ləm hərfini hərəkəsiz bir formada Üzərində sukun yox, fəthə yox, kəsrə yox, damma yox, heç bir əlamət simvul yox. Və ondan sonra, yəni ləmdən sonra gələn hərfin hərəkəsində şəddə göləl isə bu zaman ləm oxunmaz. Bu zaman ləm oxunmaz. Oxunuş, düzgün oxunuş. Qul ə'udu birabbin nə, birabbin nə rəbbil nə tə oxunmur. Sonra isə nun hərfidir. Nun hərfi şaddəli bir formada gəldi və biz dedik ki, İmamul Cəmzurov buyurur, "Və mimən summan nunan şeddida və səmmi kulla bədə." Dedi, əgər nun nə mim şaddəli halda gələrsə, bunları gunnə hərfləri adlandır. Gunnə nədir? Burundan çıxan səsdir. Ən Əm Və ərəb dilində iki dənə qunna hərfi var. Hansılardır? Nun və mim. Nun və mim hərfləri. Qalan bütün hərflərin heç biri qunna hərfi deyil. Qunna, yəni səs, e, bu hərflər zamanı burundan tələfiz olunur. Baxın, Ənnə, Əmmə, İmmə deyərək, səs, ağız boşluğundan deyil, burun kanallarından tələfiz olunur. Və əgər Nun- hərfi şaddəli formada gələrsə biz bir az dartılar. Da Qul a'uzü e bi rabbin nas bi rabbin nəs bi rabbin nas baxın demirəm bi rabbin nas oxuduğum zaman deyirəm bi rabbin nas əcə nun və ya mim hərfi Şəddəli formada gələrsə nun və ya mim hərfi Şəddəli formada gələrsə, bu zaman Nun və ya Mim hərflərinin üzərində 2 və ya üç saniyə durular, gözlənilər. Amma bundan artıq da eləmək olmaz. Necə bəzi qirayət alimləri buyurub ki, Nunun və ya Mimin üzərində şəddə olarkən, onu iki hərəkədən daha çox uzatmaq cahilliydir. Çünki günümüzdə olan bəzi qirayətçilər oxuyur və e, məşhur qirayətçilər, Eşidir ki, oxuyurlar ki, Qul ə'udhu bi Rabbin Yəni, 2, 3, 4, 5, 6 hər iki ozanlar bu cür oxunuş düzgün deyil və bu cahilliyin əlamətidir necə qiraq alimləri buyurduğu kimi. Düzgün oxunuş isə 2 saniyə və 3 saniyə gözləməklə Qul ə'udhu bi Rabbin nəs Bi Rabbin nəs deyə tələfiz olunur. Sovə isə nondan sonra əlif gəlir. Və əlif yenə də sakindir, üzərində, altında heç bir simvol və əlamət yoxdur və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthədir. Yəni ədir, bu zaman əlif iki hərəkə miqdanda uzardır. Amma əgər bu mət hərflərindən biri, əlif, vavye, sözün sonunda olarsa və həmin sözlərdə vəqf edilərsə, bu zaman təcvid qaydası baş verər ki, bu təcvid qaydasında biz sözlərin sonunu 2, 4 və ya 6 hərəkə miqdarında uzada bilərik. Misal üçün, Qul əudu bi Rabbin nəs Bi Rabbin nəs Bi Rabbin nəs deyə oxumağımız təcvid əhkamlarına görə düzgündür. Amma bir şərtlə ki, qari başladığı zaman hansı formanı, hansı üslubu götürürsə o formayla da davam etməlidir. Əlhamdülillahi Rabbil aləmin Ar-Rahmanirrahim Maliki yəvmiddin Bir-birinə qatıb-qatışdırmaq olmaz. Nə mənada olmaz? Sözsüz ki, təcvid əhkəmlarına görə olmaz. Yəni, amma belə günah deyil. Amma təcvid əhkamlarının düzgün bir formada oxumaq istəyirsənsə, hamsını bir formada oxu. Qul ə'uzü bi rabbin nas malikin nas ilahin nas. Feyə 4-lə Qul ə'uzü bi rabbin nas malikin nas İləhin nəs Və altı ilə da oxumaq ixtiyarın vardır Və ən sözünün sonunda kəsrədir Və biz dedik ki, hər hansı bir sözün sonu Fəthə, yəni ə Kəsrə, yəni i Damma, yəni u Tənvin, damma, yəni un və ya tənvin kəsrə, yəni in olarsa, bu zaman həmin sözlərdə vəqf etsək, yəni dayansaq, bu zaman bu bütün hərəkələr sukun ilə əvəz olunacaqdır. Qul ə'udhu bi Rabbin nəsi sözünə baxsanız, ayəsinə baxsanız, ən nəsi. yazıldığı halda oxuyuruq, qul ə'udhu bi Rabbin nəsi deyə tərəffüz edirik. İndi isə Mən nəhz surəsini oxuyuram və sizə müəyyən bir vaxt verəcəm. Məndən sonra siz də həmin ayəti oxuyun. Bilin ki, hər bir hərfinə 10 savab var və Allah subhanətəbədən arzulayıram ki, Allah subhanətəbədə bizə həmin bu savabları nəsib etsin və qiyamət günü bu savablarla bizi inşallah cənnətə daxil etdirsin inşallah. Rahim. Qul a'udhu birabbin nâs Məlikin nâs İlahin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 Və subhanakəllahumma və bihamdik və nəşhdu əllə iləhə illə əntə nəstəğfirukəllahumma və nətubu iləyk. Dərsimiz bu qədər bitti inşallah.